Seguim amb aquest espai nostre del dia d'avui dels esports del punt a de la sintonia de ràdio per Frugil, i també a la nostra programació general, que és una xerrada que l'escoltarem un parell de vegades, però ara mateix en qui anem a parlar és amb en Xevi Gamero, és el director tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordans, espera a l'altre costat de la línia telefònica, Xevi, bon dia, benvingut.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 Mm -hmm. Això és un tema que vosaltres en dirigiu principalment entitats, òbviament que organitzen entitats esportives, que organitzen activitats esportives com diferents clubs de casa nostra, nou de parlar frugit però a més a més doncs en diverses poblacions de la nostra comarca s'hi han adherit.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 Sí, a nivell de ja to dic, com ho van fer una reunió de tècnics i sempre hem mm -hmm. treballat amb el amb el consens de tots els tècnics de de d'esports de la comarca, es va consensuar que en un lloc cèntric que tothom tingués més o menys lo mateix eh, desplaçament, doncs que era el centre municipal d'educació de La Fugell.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 pot ser i que pot servir molt anar a les entitats i que tant on surtin d'aquestes jornades la idea és que sigui molt pràctic i que tinguin les eines automàtic per, per poder-los ja aplicar a la seva entitat esportiva i per tant doncs convidam a tothom que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 o un correu electrònic a esports arroba baixa a emportar.cat. Doncs seguirem en contacte. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la propera. Fins a la propera. Moltes gràcies.